Den 28 juni så har vi sexexperten och våran kära kollega ifrån Sex morgon Evelina bakom spakarna. Hallå, hallå! Evelina heter jag och jag som håller i dagens sommarprat här i Piedrock. Vissa av er kanske känner igen min ljuva stämma från Sex morgon som jag brukar vara med på här på Pyrock varje fredag mellan 9 och 10. Och vad ska jag då bjuda på idag på mitt lilla sommarprat? Jo, men som vissa har vi säkert redan vet eh, så jobbar jag ju i vanliga fall med sexleksaker. Och det har jag gjort nu i sex år. Och jag brukar ju få höra att, åh oh, herregud, du måste ju ha världens roligaste jobb. Ja, många gånger så är det ju faktiskt det. Eh, det är mycket kul, en del konstigt, men ja, eh, man har ju lärt sig en del. På sex år i branschen Så jag tänkte vi ska snacka lite om Vad är de vanligaste frågorna jag får Vad har hänt de här senaste sex åren På sexsakmarknaden Och vilka låtar tycker jag passar alldeles ypperligt Tillsammans med mitt jobb Så jag tänker vi kickstarta med en gång Med en låt som jag tycker är Fruktansvärt bra Så ni kommer att få höra Pour some sugar on me Med Death Leopard Step inside, walk this way, you and me babe Hej, hej! Ja, då var det alltså Evelina här i dagens sommarprat här i Pirate Rock- som jag nämnde tidigare så i vanliga fall så jobbar jag med sexleksaker. Jag har gjort detta i sex år nu. Mycket sexor. Fantastiskt. Och som sagt, många tror ju att jag har världens roligaste jobb. Och ja, alltså många av er har ju faktiskt rätt. Jag anser ju själv att jag har ett fantastiskt roligt jobb. Men... Man får ju också en hel del vad ska vi säga, förutfattade meningar mot sig. En del bra och en del dåliga. Men som typgrejen när det kommer in personer kollar på alla våra hundratals sexleksaker vi har och kommer fram till mig och frågar Alltså har du testat alltihop här inne? Vad svarar man på det? Jo, nej, nej, för alla er som undrar så nej. Jag har inte testat alla sexleksaker i hela butiken. Men man kan väl säga att jag har testat det jag känner för. <laughs> um, men det, alltså så att vi har ju väldigt många som kommer in och söker jobb hos oss faktiskt. Det är väldigt kul ändå att ha ett jobb som uh, är väldigt attraktivt får man väl ändå säga. Och um, ja... Nej, börja inte med det här jobbet Endast av anledningen att du vill kunna testa Tusentals sexleksaker i veckan Det håller inte riktigt Första grunden, om du där ute Skulle vilja jobba med sexleksaker Så måste du kunna Hantera alla sorters frågor Jag säger inte att du måste ja, Ta vad som helst, absolut inte Du ska inte ta någon skit Men du måste vara med på att du kommer få en hel del Konstiga frågor och du måste kunna bemöta dem Och framförallt konstiga situationer så det var några år sedan nu, fyra år sedan Extremt roligt och tråkigt på samma gång såklart Men då var det ju så att vi, vi hade en väldigt speciell stöld Som jag var tvungen att ringa och polisanmäla då som man gör Och det slutade <går> inte riktigt så jag hade tänkt mig Så om ni vill höra mer om det så lyssna mer efter den här låten blondi Fantastiskt låt. Eh, ja, och för er som inte har hängt med tidigare så... Jag heter Evelina och det är jag som håller i dagens sommarförrat. Eh, och jag jobbar i vanliga fall med sexleksaker. Och precis innan den här låten så lovade jag att jag skulle dela med mig av ett av de... Eh, ja, roligaste samtalen till polisen som jag har haft i alla fall. Eh, jo, det var nämligen så. Ja, men jag jobbade i butiken och då och då så självklart kommer det in ungdomsgäng. För det är ju hysteriskt roligt att springa runt och slå varandra med dildos. Peka på nakna personer på som slag. Ja, hela den grejen. Jag är säker på att det är många som förstår vad jag menar. <laughs> och då som sagt, det här ungdomsgänget kommer in. De sprider ut sig, direkt de kommer in. Överallt ingenstans och just då var jag faktiskt själv i butiken Så jag sprang ju omkring det som en jäkla Det Skulle såhär, folla in alla för att köra ut dem För att, ja, ah, springa runt och bara jola i en butik Nej, det går inte riktigt hem Och då hör jag ju bara när jag är och, ja ah, Vallar in de här barnen i ena sidan av butiken Att det piper i larmbågarna och alla springer ut samtidigt Så ja, oh, helvete, vad var det de tog? Fick vi gå runt, kolla i butiken. Vad är det som saknas? Och så inser vi ju vad det är. Jo, men visst. Visst, självklart hade de snott den största dildon vi hade i våra monter. Ja. Och den, den var nog ganska dyr. Den låg ju ändå på ett och fyra, vill jag minnas, att den kostade. Så att, och eftersom det var över tusen spänn så det. som är stöld och inte någon snatteri. Vi använder ju snatterier också för den delen, men ja. Ett samtal till polisen skulle göras. Ja, så jag ringer upp och presenterar mig. och Hej, jag heter Evelina och ja, det är så jag jobbar på M-shop på Andra långgatan. Och vi har precis haft en stöld. Ja, vad var det som blev stulet? Ja, det, det är ju en dildo som har blivit stulen. Och hon trodde ju först att jag skämtade. Och Nej, nej, nej, det är sant. Och aha, vad var värdet av den här dildon då? Jo, men den låg ju på ett och fyra, bla bla bla, skrev hon sina små grejer i där anmälan. Ja, kan du beskriva dillun? Ja, den är, eller den var, 53 centimeter lång, vägde ett och ett halvt kilo, var svart. <laughs> Så, ja, och då börjar ju, alltså, och jag kunde ju knappt hålla mig ens, ja, och hon garvar ju gäll sig. Och var tvungen att fråga igen om det här var ett skämt. Och jag fick säga nej, men jag lovar det. Det här är inget skämt. Alltså, det är på riktigt någon som har snott en en och en halv kilos, 53 cm lång svart dildo. Ja, um, ja. Och ja, jag kan ju säga att vi fick ju faktiskt aldrig tillbaka den där, men jag hoppas ju på sätt och vis att eh, polisanmälan kom upp nu vet, på något så här roligaste fallet i veckan, och om de har sånt. Vad vet jag, aldrig varit polis. <laughs> ja, hur som helst så, jag tyckte i alla fall om man ser komiken i hela situationen så var det förbannat jäkla roligt. Um, ja, och eh, det är faktiskt en annan fråga jag får, just eftersom jag jobbar med det och att, här. men Hur kom du in på det? Varför började du där? Och Ja, frågan är mina föräldrar: Så tror jag ingen hade tippat att jag skulle jobba med det här nu, så här många år senare. Precis som alla andra, så var jag en svår tonåring som lyssnade på konst och musik och ja, lyssnade på Britney Spears. I hemlighet men det kunde jag ju inte Gå ut med eftersom jag hade Min hårda image upprätthålla Men på vägen lyckades jag hitta Fantastiskt bra musik så nu För med mig tillbaka på nostalgitripp Till min svåra svarta period i tonåren Så kommer lite evanescence Now I will tell you What Det var alltså Going Under med Evanescence. En personlig nostalgitripp fick ni med där på köpet. Jag heter alltså Evelina. I vanliga fall pratar jag här i sex morgon på Pirate varje fredag mellan nio och tio. Men till vardags jobbar jag även med sexleksaker. Och då är en ganska vanlig fråga. Hur reagerar dina föräldrar? Eller hur hanterar dina föräldrar att du gör sånt? Ja, det ska jag ju inte sticka under stolen med att när jag, när jag ringde mina föräldrar när jag tog det här jobbet för sex år sedan nu. Så ja, jag ska inte säga att de inte var glada, för självklart de var glada att deras barn får jobb. Men om jag säger att de var lite bekymrade, minst sagt, det kan jag ju ändå hålla med om. Eh, så att när deras eh, ah, kollegor satt där på lilla lunchen och ah, vad gör Evelina nu för tiden? Så kanske de var tvungna att skruva på sig både en och två gånger innan de... Ja, ah, hon jobbar ju på M-shop. Ja. Ja, och då blev det ju alltid lite pinsam tystnad runt bordet. Och så började man prata om vilken fotbollsmatch som spelades i helgen. Eller vad det än kan vara. Men så pratade min mamma, nu bara här om häromdagen, inför det här snacket. Och så här, men mamma, hur, hur ser du på det nu? Det är från mitt... Perspektiv. Så det här är inga som helst konstigheter. var med sex. Vem gör inte det? <gör> Kanske lite verklighetsuppfattning, Men det här är mitt sommarprat så ja, utgå från mig själv. tänker jag att det är bra. Och så sa hon ju det. Att, eh, jo, men delvis har ju de numera en väldigt mer lättsam inställning till det. De är ju glada och tycker att, jo, men, de tycker att jag har hittat rätt. Och alla sådana där saker som föräldrarna vill. Jag vet att mamma hade ju en tanke när jag var liten- om att hennes för högsta önskning var att- ett, jag skulle vara med i Melodifestivalen- så hon fick köra bakom- och två, att jag skulle gifta mig med prins Karl Philip. Ja. <laughs> Nej, så av olika anledningar- så um, tror jag ingen av de två- kommer gå uppfyller faktiskt. Nej, jag trivs väldigt, väldigt bra- inom sexlagsbranschen- så jag misstänker att jag kommer bli kvar där ett tag. Men bara nu, mamma och pappis- Tack för att ni har stått ut med mig och alla mina, <laughs> alla mina historier runt matsaltbordet och sånt. Så nu kommer era två favoritlåtar i världen. Ja, välkomna tillbaka till mitt Evelinas sommarprat här i Pirate Rock- vi lyssnade precis på lite Europe och sen kom ju Sissi Topp. Och jag nämnde precis innan dessa låtar att de var ju faktiskt lite klyschigt nog dedikerade till mina föräldrar. Europe till mamma, Sissi Topp till pappa. Jag brukar ju tänka på min pappa som en sån typisk göteborgare, ni vet. Ja, bara det är lite gung, så är det gött att lyssna på. Så att då tänkte jag att ja, ah, Sissi Topp till dig pappa. Hur som har vi? i vanliga fall jobbar jag som jag har sagt nu säkert tio gånger med sex Men det är ju roligt att prata om så det tåls ju att sägas några gånger. Och ja, under de sex åren har det faktiskt hänt en hel del. Det finns ju alltså betydligt fler sexbutiker och kollar man bara på M-shop där jag jobbar så gjorde vi för två år sedan en renovering som helt enkelt innebar att vi gick ifrån väldigt mycket det här med Halvtrappa ner, röda samhällsgardiner och dunkel belysning. Vi kände att det inte riktigt hörde hemma nu, 2017. Därför, så numera kan man faktiskt säga att många kommer in och tycker att det ser lite ut som eh, Apple Store, fast med sexliksaker då. Enligt mig lite roligare butik. Eh, så att, alltså, och kollar man på branschen överlag, så enligt mig blir det ju bara bättre och bättre. Alltså, tillverkare och har koll på material och det ska vara kvalitet. Och framförallt så har man ju frångått de här gamla grejerna med att sexleksaker ska gärna vara formade som gulliga djur. Fattade aldrig riktigt grejen med det. Men det var alla den tidens ja, stil. Helt enkelt. Kollar man på dem nu för tiden så du kan ju få sexleksaker som är tillverkade i 24 karats guld. Om du så vill det. Jag har faktiskt sett en sån och fått hålla i den en gång. Eh, valde då att inte köpa den för det var ja ah, den ligger ju ändå på över hundratusen hur ska jag göra med mitt liv, ska jag ha eh, en gulddildo eller ska jag få ha kontantinsats till min lägenhet på, för mig följde i alla fall då på eh, lägenheten men vem vet vad som händer i framtiden till mitt sommarprat här i Pirate Rock. Evelina heter jag och jag sitter ju och funderar lite på ett så fruktansvärt vanligt förekommande fenomen som händer i sexleksaksbutiken M-Shop där jag jobbar. Ja, men det är så väldigt, väldigt vanligt att ja, men det kommer in ett par, och ja, ett heteropar, en man och en kvinna. Och så kommer de fram och av vill ha hjälp. av ja, vi skulle vilja köpa en vattplagg. Och då frågar jag enligt mig självklart, ja, ah, eh, vem av er är det som ska använda den eller är det båda? Och det är så himla vanligt att då rygga ju mannen tillbaks och jag är säker på att han kniper ihop sina skinkor så hårt han kan och så säger han något till mig, nej, nej, nej, nej, nej, inte, alltså nej, nej, den är absolut inte till mig, jag skulle aldrig ha in något i röven. Nej. Men det kan väl inte jag veta. Alltså, vad, vad är grejen med att heteromän är så fruktansvärt rädda för att testa en vattplagg? Om man kollar rent hälsoaspektmässigt på det så att mm, alltså personer som är födda som biologisk man om vi uttrycker det så de är ju födda med från prostata och prostatan innehåller ju så extremt många nervfrådar samt så är det väldigt eh, nyttigt och kontinuerligt, eller då och då, helt enkelt stimulera prostatan. Delvis så är det många som känner att de, de kommer större. De har lättare för att hålla erektionen längre. Och eh, tydligen, enligt många studier, så minskar det även risken för prostatacancer. Så bara bra grejer. Så de där gamla jävla förutfattade meningarna om att det bara är homosexuella män som vill ha in något i äh, död. lägg av med dem. Det är så himla, jag skulle vilja säga 60-50-tal på de grejerna. Lägg av! Sex är till för att utforska. Din kropp är till för att utforskas. Vem du än är, utforska gärna själv. Alltid är bra grejer. Först. Så nu har jag faktiskt en liten låt, en liten låt dedikerad till alla er heteromän där ute som helt enkelt är väldigt motsträviga till buttflagg som aldrig har testat det den här låten, det är Vattflaggen som sjungit er ...från buttplugs till alla er där ute som skulle vara sugna på att testa. Ja, och vem är jag som sitter och säger det här? Jo, men jag heter Evelina. Det är mitt sommarprat idag och i vanliga fall pratar jag i sex morgon i per eh, Och då tänkte jag att ja, men när vi ändå var in och snackade buttplugs så glöm för i all sin dag inte glidmedel. Sjukt viktig grej, sjukt bra grej. Jag tycker personligen att glidmedel är en av de absolut mest underskattade och bästa sexleksakerna man kan införa i sitt sexliv. Oavsett om du är själv eller med någon annan eller med några andra eller med en sexleksakpartner, you name it, glidmedel levererar. Väldigt bra grej. Skulle ni förresten vilja veta lite mer om sånt här? Det är ju en jäkla djungel det med sexleksaker och välja vad ska man välja? Vad är bra vad är dåligt? Bra fråga. Uh, ja, försöker ju svara på det här Eller jag utgår från vad jag tycker är bra Så vill ni veta mer om vad jag tycker Då kan ni faktiskt gå in på min blogg Som heter clitorius.se. Börja med C Och uh, ja, .se. Lite space-tema Jag är ju så väldigt fräck av mig <laughs> Tydligen, eller inte Jaja, Jag tänker vi fortsätter köra här Med lite bra låtar Så nästa kommer Bad Reputation What? <tries> Best Shot med Pat Venetar Sjukt bra låt ehm, Och vad har Egentligen rock och sex Gemensamt Jo det tänkte jag prata om Det är nämligen så att det är två band Mötley Crew och Motorhead Har kommit ut med egna sexleksaker Fantastiskt Tycker jag Det är jättekul att kombinera två bra ting så det finns ju både i alltså, små vibratorer, större vibratorer, wands. Vem vet vad de kommer göra här näst? Ja, jag tycker det är kul och det är ganska snygga designs. Men vilka av dem är egentligen bäst? Ja, vill ni veta vad jag tycker så ska ni få en ledtråd nu. Eh, de som gör låtningen spela här näst. Jag tycker faktiskt att deras design är snäppet vassare och jag vill tro att vibrationerna är snäppet bättre. Det kan ju vara placebo eftersom jag tycker de är snyggare. Men eh, lyssna här så får ni veta vilka det är. Så girls, girls, girls med Mötley Crue Jag tycker ju att också Girls, girls, girls Vibratorn som de har, den lilla Den är så dödsnygg Perfekt present för folk som uppskattar Mötley Crue För er som inte kanske har lyssnat tidigare här Säger jag hallå hallå Evelina heter jag jag pratade i vanliga fall i sex morgon med Antonina och Christian varje fredag mellan klockan nio och tio. Där diskuterar vi allt mellan himmel och jord. Och ett väldigt uppskattat avsnitt det var ju det när vi pratade om porrfilm. Det är ett ganska laddat ämne för väldigt många. Bra, dåligt, någonstans däremellan, ja... Det är ju upp till var och en om vad man vill göra och vad man gillar och så. Men frågan är mig personligen, jag tycker ju porrfilm i grunden är en jättebra grej. Sen självklart ska ju ingen vara inom ett yrke där de inte trivs. Så jag tror absolut att det finns personer som inte passar att jobba inom porfilm. Oavsett om det är framför eller bakom kameran, men det är väl oftast de som hamnar framför kameran och inte passar där. Nej, det är en dålig grej. Men... Om du nu där ute sitter och funderar att ja, du kanske vill kolla på lite forr- men du vill ändå vara säker på att personerna som är med de ska vara alltså, med på det- och det ska vara kontrollerade former helt enkelt- då tycker jag att ni ska kolla upp Erika Last. jättebra forrfinns som eh, riktar sig... Alltså, hon har ju blivit eh, vad ska man säga, en liten förespråkare för feministisk forrfin, brukar man kalla det- och jag vet alltid att det finns några där ute som ryggar tillbaks så fort ordet feministiskt är med i sammanhanget. Lägg ner det. Det är bra porr, det är bra villkor och det är vettiga människor. Så um, kolla upp lite feministisk porrfilm. Och sen tycker jag även jag vill slå ett slag för en svensk skådespelare som jag tycker är så en så himla powerwoman. Väldigt fräck. Pima Swede. Tror jag säkerligen vissa av er har hört talas om. Jag tycker hon är klockren, jätteföretagsam, jätterolig. Eh, och bara, hon bara kör sitt race. Och jag tycker det ska man fan ha cred för. Vill hon göra det, vilket hon uppenbarligen vill. <laughs> eh, så tycker jag det är fantastiskt. Kan inte folk bara få göra det de vill? Det är väl det som vi alla kan hålla med om. Hoppas jag. I alla fall. Ja, nej, jag, tycker, jag säger go Puma, go. Du är queen och för er som vill kolla med er, googla lite feministisk farfilm. kan vara trevligt att kolla så här. Mitt i sommar, nu vet om det regnar ut eller så, så behöver man något att göra. Kolla lite porr. Då, onanera lite. Ja, för det tänkte jag vi ska prata om efter den här låten. Vikten av onani. Men vi tar en låt däremellan, så det blir Cherry Bomb med The Runaways. ...till mitt sommarprat. Evelina heter jag och jobbar med sexleksaker i vanliga fall. Halkade väl in får jag väl ändå säga på det här radiospåret av en slump. Det är ju nämligen jag som pratar med Christian Antonina varje fredag morgon ...när vi har sex morgon i Pirate Rock. Ehm, och ja, jag är jätteglad att ni lyssnar. Oavsett om ni får båten kanske ute, kanske hänger hemma. Vad vet jag, jag är i alla fall jätteglad att ni är här. Något annat som jag blir väldigt glad av- det klittra. Alltså onanera för er som inte hängde med på den första biten där. Och jag tycker ju att onani är så extremt viktigt. Och jag tycker att det är en grej som många fler borde ägna sig åt lite oftare. För det, det har vi ändå sett. Alltså jag har jobbat med sexleksaker nu i sex år. Och det är ju väldigt vanligt att man använder sexleksaker i parrelationer. Det är ju en ganska förutfattad mening att nej men det är bara singelmänniskor som har sexleksaker. Nej, så är det faktiskt inte. Men oavsett om du är i en relation eller om du är själv eller vad den är så tycker jag verkligen du ska bejaka din onanitid. Ser det lite som vissa är väldigt för det här att man ska prioritera och träna, man ska prioritera och bada och inte vet jag. Såna här eh, ta hand om sig själv-grejer. <laughs> Och där tycker jag absolut att onani har en klockren plats. Jag vet, alltså om man onanerar, alltså det frigör endorfiner, man blir gladare, man blir piggare. Och tydligen jag läste en studie de sistens där de hävdar att eh, personer som onanerar mer ser i snitt yngre ut än personer som inte gör det. <laughs> Intressant. Stämmer säkerligen. Jag tycker i alla fall att att onanera är lite som, lite som grönt te, att det finns inga nackdelar, det är bara positivt alltihop. Eh, så jag gjorde alltså jag har ju till och med en grej för mig att om jag känner, ja men ni vet, vi har alla perioder, man kan känna sig lite deppig, lite nere. Och man känner inte för att onanera. Det är lite som, jag vet inte, om man har kommit ifrån att träna så i början är det lite kämpigt, det kanske inte är något man går och längtar efter. Men så fort man har kommit in i det och kör lite mer kontinuerligt alltså det blir bara bättre och bättre och speciellt om man kanske inte eller om, om man överlag vill ha ett bättre sexliv med eller utan partner så att utforska sig själv är ju grunden i allt om inte du känner din kropp eller vet vad du tycker om så är det förbannat svårt att veta hur du vill ha det vissa har ju för att upptäcka saker med någon annan men nej, jag, jag tycker att det är en vettig alltså och testa saker på sig själv först. Till exempel om det är en, ja, ett par, säger vi och den ena personen är astaggad på att ha analsex då tycker jag att mitt bästa tips till den personen är att testa det på sig själv först. Alltså för att om du ska bli en person som är bra på att ge analsex så måste du veta hur det känns. Mitt bästa tips, testa på dig själv först. För att innan du vet hur det känns på dig, hur ska du då kunna hantera någon annan? Ja, en sån här typisk situation som vi förstår ofta när jag jobbar i sexlagsputiken på andra långgatan. Ja, så att helt enkelt, onani är bra. Och man kan ju ibland behöva lite, ja hur ska man göra för att komma i stämning? Jag vet, vissa gör ju helt saker. det kan jag göra ibland, det är inte alltid jag hinner med det. Men det ibland, att man tar, liksom, sätter av en hel kväll när det bara är så här, ja nu är det... Jag har en dejt med min vibrator, eller vad man nu vill använda med handen kanske. Eh, och så tar man ett bad innan och man kanske tar ett glas vin, vad vet jag. Eh, men om inte annat, något som hjälpte mig när jag hade haft en liten snacka ett tag skulle komma igång igen det var att jag hittade en låt en sån där låt, ni vet jag när man lyssnar på så blir man bara så här mm. man känner sig snygg, man tycker den är porrig och eh, ja, fantasin börjar flöda. Så från mig till er. Här kommer min bästa onani som jag faktiskt körde stenhårt med i säkerligen två år. som har i pirate rock. Vi lyssnar vid på Higher and Higher med Mama Kin, band som tyvärr inte finns längre men förbannat bra låt. Den var det lite Black Velvet med Lana Miles och vi ska faktiskt gå vidare med två låtar som kommer här nu som är mina absolut bästa så här pumpa upp inför möte eller match. Ni vet när man bara vill känna sig så här jävligt Fierce och som att du kan. Du, du tar över världen. Ingen kan stoppa dig. Ja, och inför match. Jag spelar en sport som heter Roller Derby. Det är en full fullkontaktsport med rullskridskor på fötterna. Låter väldigt konstigt och ja. Kanske inte är det vanligaste, vad vet jag. Men fantastisk jäkla sport. Vill ni veta mer om den? Kan ni gå in på Doc City Rollers på Facebook, då där finns vi. Kan ni kika lite på det? Men nu kör jag då De två bästa låtarna Tycker jag som man kan köra inför match Och vi börjar med Mighty Wings Med Cheat Trick Du lyssnar på Pirate Rock. Danger. Something told me there was strange on the back. I was so right. Yes I was so right. It was danger on the track. Danger on the track med Europe i mitt sommarprot här i Fairrock och Evelina heter jag. I vanliga fall jobbar jag med sexleksaker och något som fortfarande förbryllar mig är när det kommer in personer som inte i hela sitt liv har hört talas om klitoris. Ja, Sen ska man ju aldrig tjejma någon, man vet ju aldrig vad de har haft för sexualundervisning och så vidare. Men det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen utan det är någon slags ingod. jag vet inte vad ska vi säga... Uh, förutfattad mening vill jag kalla det i samhället om att en riktig orgasm får uh, kvinnor genom penetration uh, sa vem på 1800-talet? Nej, nej, skämt åsido, men vi har väl ändå jobbat oss lite därifrån klitoris är en sån väldigt underskattad kroppsdel och kul fakta det är faktiskt en av de enda kroppsdelarna på hela kroppen som bara är till för njutning. inget annat Åh, oh, världens bästa grej. Tack eh, kroppens utveckling genom alla århundraden. Jag tackar hemskt mycket för min klitoris. Väldigt bra grej att ha, måste jag säga. Så för er som inte har det så, eh, nej, ni går miste om något. Nej, <laughs> skoja. Men eh, ja, alltså nej, men klitoris är en sån viktig grej och man ska verkligen inte underskatta en Ska vi kalla det en klitorisorgasm, Eller personer som får en orgasm genom att stimulera klitoris. Det är en väldigt bra grej och man ska inte på något sätt känna att man går. Alltså att det är något sämre än att få en orgasm genom ett annat sätt. Klitoris är här för att stanna och den kräver uppmärksamhet. Ja, den kan ni ta en funderare på när jag spelar nästa låt här. Mm. Yeah. Boys Wanna Be Her med Peaches också. Väldigt, väldigt bra låt eh, Och jag, jag tänkte vi ska prata lite om det här med penisstorlek. Jag tycker att det är en väldigt rolig grej att det finns ett magiskt mått tydligen. Eh, som eh, om man har en. Ni vet, när det är en person som hävdar att. Alltså, jag har så jävla stor kuk Ni vet, ni vet alla vilka personer jag pratar om. Då är det ofta att den är 33 cm lång. Jajamän, de har ju måttat i måttband eller om det är tumstock. Eller ja, tumstock förmodligen för att den är ju så lång. Att det är ju något kolossalt. Och det finns ju såklart inte en kondom i världen som passar. Sopsäcken, är äh, äh, den är för liten. Det är för tight Den får inte plats. Ja, fast nu råkar det vara så att jag kan ju trä en profil. En, ja, en vanlig kondom för er som inte är van vid kondomspråket över hela mitt ben. Men ja, det är väldigt, väldigt synd om er som ja, inte ens kan ha en soppåse runt om. Ja, nej. När det kommer till kondomer, jag förstår att det finns... Alltså, att det, det, det kan vara väldigt obekvämt. Absolut, jag köper det. Men ofta så handlar det om att personer faktiskt inte kan ta på kondomen rätt. Eller att de inte uppskattar känslan. Kondomen är, med all sannolikhet, inte för liten. Testa i så fall en grande. Eller en snäppet större, men jag lovar dig det finns en kondom på marknaden som går runt om din penis. Eller testa kanske en latexfri, helt annan känsla. Faktiskt, väldigt många som uppskattar det, så även om man inte är latexallergiker eller så. Så eh, kolla efter So Sensitive från RFSU. Väldigt, väldigt bra grej. De överför liksom kroppsvärme på ett annat sätt. Så många upplever att det inte blir riktigt samma kondomkänsla. Så ett tips till alla där ute som har kondomproblem- för att ni har så extremt lång penis. <laughs> Nej, förlåt. Men ibland tycker jag det är väldigt roligt på jobbet- när det kommer in de här människorna då som eh, har så fruktansvärt lång penis. Jag kan, jag har ju ing, det finns ju ingen kondom ingen marknaden som går över den här. För att till slut, som jag vet att... Eh, ja, det, det kommer inte leda någonstans. Så att, men om jag då drar upp att nej, men alltså jag hör vad du säger. Alltså jag själv är också så jävla välhängd. Alltså det är ett sånt problem i mitt liv. Var ska jag av lygläpparna? All, så mycket läppar, så lite tyg i troserna. Problem alltså. Nej, då brukar folk gå och vill inte prata med mig. <laughs> ja, nej. Och kan vi säga att det är extremt få gånger jag har behövt dra den parallellen. Men... Ibland vet ni, kan man ju bara inte hålla sig Det är ju roligt ja. eh, Vi kör på med nästa låt som är Fantastisk förfestlåt tycker jag Om inte annat eh, Don't Stop Me Now med Queen Tonight I'm gonna have myself A real good time Don't stop me now. Iron. Göteborgs enda rockstation Ladies and gentlemen. Sagt, det så är det jag som har valt musiken de senaste två timmarna här. Så att ja, uppenbarligen kommer jag att tycka om varje låt. Vad ska jag säga det efter varje? Ja, ja. Nu är det ju nämligen så tråkigt och tycker jag att mitt sommarprat för den här säsongen får vi säga börjar närma sig sitt slut. Och vi har ju snackat om allt möjligt vettigt som man behöver diskutera här i livet. Vad ska man göra? Vilken låt passar bäst när jag ska ordanera? Vilka kondomer ska jag välja? Vad, hur låter ett samtal när man ska polisanmäla en stöld av en dildo? Ja, vi har gått igenom mycket och jag är jätteglad att ni alla har varit med mig här idag. Och för er som inte kan få nog så finns ju alla sex som podcasts så ni kan lyssna på efterhand så då går ni in på podcaster eller på hemsidan piraterock.se kan ni lyssna vidare där. Och vill ni läsa mer om vad jag tycker om sexleksaker i det här livet? Vad är bra? Vad är dåligt? Vad bör du ha? Vad bör du absolut till varje pris undvika? kan du kolla in klitorius.se klitorius med C i början. Så Om inte annat så hörs vi till hösten igen då sexmorgon drar igång igen. Jag hoppas att ni har en fantastisk sommar och det har varit fantastiskt trevligt att prata med er idag. Så Ha det gött, så hörs vi.